föddes i Limasocken. Och min mor var en fantastisk kvinna. För de första 20 åren som de var gifta så födde hon nio barn. Och efter varje barnafödelse föddes hon i lagen nästan dagligen. Och skötte om och skötte hushållet. Far han handlade med hästar, han var oftast, han var mycket borta. Men mor skötte av lagen, hon stickade åt oss, bar vatten in och slask ut. Vi hade ju inte varit en alop. Jag förstår det var kallt, det var jobbigt men hon var en kraftmänniska. Hur fick ni plats alla? Ja det kan man fråga. Jo det var ju så här att så fort man var och till skolan som var man färdig att ta ett jobb för, för att dels hjälpa till hemma eller så ett jobb så vi var aldrig alls samman allihop. Och jag kom sju år efter andra jag från som en slattbarn som föddes 20. Och jag fick en väldigt fin uppfostran av denna mor. Hon lära oss Och som var rätt och fel. Och när de andra fruarna satt i missionshuset och suckade Då var hon hemma och läste en sandvers istället Hon hade inte tid att gå på sånt. Hon var ständigt sysselsatt med gården och barnen Och där hållde hon på med Hon blev 90 år och 10 dagar Det hulda Karolina som hon hette Jo det var verkligen och jag fick en väldigt bra uppväxt Eftersom jag var yngst fick jag kanske lite, lite extra. Men mina bröder, de blev ju skogsarbetare som blev på den tiden. Men de lovade mig att jag skulle aldrig behöva gamla i skogen. Och det behövde jag inte heller. Och flickorna fick, tog tjänst ute. Signe tog tjänst på sjukhuset. Och blev de sköterska sådana Alla blev gamla utom den äldste, Viktor han dog 17 år gammal i misslyckad blindtarmsoperation i mora mm -hmm. så han försvann då så han såg aldrig men det vi kämpade på och hjälpte naturligtvis till mor och jag också det var så fort man kunde gå var man ju med och hjälpte till vi plockade bär, vi gick i skogen och plockade för vintern. Var låg den här gården någonstans där? Gården ligger i risetan. mitt rätt uppen från småskolan. Mm. Det är så det sågverk när du åker till Blanks. Mm. Det är Halsbargården. Den var byggd av en halsballage som utvandrade sig. Och jag var ett tvåårens hus där jag finns kvar och min systerdotter har övertagit det. Och är var tur för jag tog hand om skogen istället. Så den har jag en som sköter åt mig. Mm. småskolan som det heter och den där, och där låg ju alldeles bredvid järnvägen och landsvägen men vi hade bara ett litet stackhet idag skulle inte det gå en dag men vi, vi hade en tanke på att gå på järnvägen för det hade jag en väldig respekt för och där var T.D. heter barnvakten som bodde i Tandö han och O.J. Johannes var barnarbetare de skötte sin sträcka och garanterade att jag var att de hade cirka två meter varje sträcka mm. De såg till att det låg Spålet och låg rätt Och man kunde köra fullt mm. Det var då till idag Har de maskiner som kommer någon gång i halvåret Nej mm. ja, det var faktiskt Och När jag gick ur forskolan Var jag 15 år alltså mm. Då började jag smedjan på lars Och det var det bästa jag gjort jag var med och slog med stortläggaren Och lärde mig smida Medan det var varmt järnet mm. Och det var väldigt nyttigt Jag jobbade en he helt vintersäsong I den smedjan När sen kom efter mig Tio år efter mm. Så den ligger precis mitt försikten. Och det var fler vuxna Som jobbade med smidde grejer Till skogsskötsel Trugor tjejer, axar alltså saxar som man skulle dra upp timmar med så vi hade fullt jobb och där fick jag lära mig hur man ville hur man härdar det fanns ju ingen svets på den tiden utan man värmde upp järnbitarna stålbitarna så det var vita och så låg man ihop dem och så slog man varannan gång det kallas för hetsa eller för mm. det var, Men det var starkt som tusan Om det gjorde sett mm. Därifrån ifrån Gick jag på folkhögskolan 1936 Och där skulle man vara 18 år Men jag var bara 16 Men det, jag vet inte Jag kom in i alla fall Och det är den bästa skolan jag har gått på Var ni Malung? Malung ja, Malungsholkhögskola mm. mm. Det är 75 år sedan mm. Det var väldigt bra och där bodde jag hos min svager och syster Greta, mm. Paul Knut, Paul Olsson. Han är bekant i Mardingen. Mm. Han var med en, en hedersman, han grundade IOGT och han sko grundade skogsmårdaren. Han var fjäll och i, ideal, idealsman. Och han gjort han den första fjällturen till Sälerfjällen, mm. 1936. Ja, den var en man hedersman mm. Knut Paul Olsson Från Jägra mm, Ja, efter folkhögskolan Började jag upp på Lissola, Eriks mekaniska verkstad I Limesforsen Där vi gjorde Timmerklovar till exempel Som man mäter timmer Och gjorde Rorsvissål Vi skickade till, levererade till och med till Kanada Vi var hans två söner och så var vi två, tre till. Så där satt man och, och, och han gjorde hantverk utav detta. Och en, en sån där rostfri. Jag har inget här. Jag har en, en sklave kallas det. Man mätte trädet och så fick man kubikinnehållet. I brösthöjd. Utan att och ha något annat. Det var en väldigt fin affär Vi satt ihop cyklar Solid hette han i eget märke Och vi hade Vi var, ja, det, ja, vi gjorde Alla mördgör och mål Folk som, som skulle ja, repareras Det fixar vi Och som sagt och Där var jag ända till 39 Då träffade jag en gammal pensionerad lokförare som bodde, som hette Herdig som kom från Norra Väners järnväg hade bosatt sig i Lima på den tiden mm. när järnvägen kom till Lima 1904 alltså. mm. han sa till mig att du ska bli lokförare och jag sökte och eftersom jag hade dem verkstad utbildning och skola så kom jag in så jag började i Kristnalm 1939 mm. Samma år som krig, Samma månad som kriget trött ut i Tjeckolaken mm. Och efter Efter någon månad i nyår Fick jag fly ta min väska och flytta till Warsbro. Och det hade jag inget emot för då fick jag åka förbi här Så där Var mycket en historisk resa, jag kom till Warsbro 1940 och blev som Lokgildare. Och en av de första turerna jag kom i tåget till Franserna. Så såg jag en vacker flicka som hämtade mjölk som vi hade med oss från Läppelbo. Och det var Ingrid. Och efter två år så var vi gifta. Och det var det bästa som har hänt mig. Och sen träffade jag Lok 1338 som jag har framför oss. Och så hade vi persontågen på särna och gått och såg det Och det var ett äventyr när man kunde åka. Man kunde, de kom från Stockholm med tåg via Ludvika, SVB som det hette. Stockholm-Västeråsbergslagens järnväg. Och när de kom till Valsbro så var det 30 minuters uppehåll istället för restaurangvagn. Och då fick de gå in på järnvägshållhället, det var dukat. Och för att äta och dricka Och sen gick de ut igen i tåget Och sen körde vi 17 mil 170 km Till Särna Genom snö och is Det var 1940 till 1943 Och det var kämpigt Men det var intressant man, man hade ett sånt ansvar För att komma fram då Om inte redan höll långan uppe Då blev man stående och alla människor i tåget. Så att, men det tänkte man inte på då. Men det var egentligen en bra eldare var viktigare än en dålig förare brukar vi säga. För det kan man rätta till att föraren kör i olika. Men en eldare som inte klarar jobbet. Det är katastrof. Jo så kom vi till Särna då. Det kunde vara ända till 48 grader när jag kom dit igen. Så jag frös bägge öronen när ut på loken. Men det gick. Det svåraste var att hålla grejerna igång i den här kylan. Jag kommer ihåg en gång vi kom till Nimensvården där vi tog vatten. Det är 76 km. Då fyllde man på tankarna här. Och det, är, och det är fram och bak. Och det är det grova som förbinder. Fram och baktanken. De är så är grova. Det hade frusit när vi kom till Nimensvården. vad gör man då? Jag sprang iväg till min gamla verkstad Erik Persson verkstad Och hem, fick tag i en blåslampa Så jag tinade upp rödet När det stod där Och så fortsatte vi ja, det, var, det var, tänkte man inte på det, Men det var bara så att man skulle fram Däremot på tänderlok Där har man en tänder Där är det smalare röd. De var mycket svårare Det finns något som heter injektor på det här loket som man tar in vatten mm. i. Man behöver vatten för att göra ånga. Mm. Och med de maskinerna. Mm. Med den injektorn här som sitter en på vardagssidan. Mm. Så trycker man in vatten mot samma ångtryck. Mm. Tack vare att det är så hög hastighet på det. Mm. Så det är ett de viktigaste. Och här uppe sitter det är två pucklar. Mm. Den stora det, det sitter pådraget, alltså huvudventilen där du tar den torraste ångan mm. sen går den via rör fram till skorstenen och så ner in genom ångpannan Ja, det det är fantastiskt Aha. Och du har ett eget lok? Som det är. var det lok, det hade jag i 40 år mm. Det var nämligen så att det här loket var det sista som gick på Särnabalen innan det och då skrev jag en skrivelse till Borgens kommun om de ville överta det 73 mm. så skulle jag ordna det för jag var ju på jämliksyret då mm. men de hade inte rås då köpte jag loket mm. och det hade jag ju 40 år att vänta på järnvägen ska komma tillbaka mm. ja, men i alla fall efter Cerna efter cerna då som det var väldigt trafik vi hade 1000 ton virke efter oss mm. tänkte det var mycket lastbilar som vi körde till Varensbro. Mm. Och på uppväg då var det kämpejade förstås. För vi hade en stigning mm. på 12 och det. Mm. till Kristahamn och där var vi gifta, Ingrid och jag till 1950 då fick jag befodra efter tio år fick jag be, be, be, be ordinarie lokförare mm. tio år tog det alltså. idag blir det tal om tre månader tror jag. Mm. och jag kom till Göteborg 1950 och då var det ju eldok som gällde mm. elektorok och jag blev sån en instruktionsförare, lärde om andra köra. Mm. Och det var intressant, men man fick lära sig själv först mm. och sen lära andra. Mm. Det var kopplingshöjna som det tog två timmar att dra, elektriska kopplingshöjna. Mm. Ja, så blev jag instruktionsförare efter ett år och, och lokledare. Mm. Och sen blev jag uppkallad till Barsyntekniksbyrån i, i Stockholm på som lokinspektor Aha. och hade hela Sverige som arbetsplats. Mm. Då bodde du i Stockholm också? Ja då, mm. men familjen bodde kvar ett år i, i Göteborg men det var svårt att få bostäder mm. men jag åkte emellan, på min fritid då, det var ju våra lördag söndag mm. åkte jag till Göteborg och hälsade på och sen tillbaka till Stockholm och nästa dag var jag kanske på väg till Kirna jag var med och inspekterade Alltså kont kontrollerade alla nya log Och alla prov som pågick mm. Så jag hade hela Sverige Ända från Malmö till, till Kiruna Så jag var ständigt i rörelse ja. Men det var intressant nu förstår det 1949 tog jag mig skidlärexamen i Solien och 1950 var jag för mitt första uppdrag i riksdänsen och där var det jag träffade Olle Rimfors, han som tog hem utförsåkningen från Österrike. Han och en, en till som heter Sixten och denne Rimfors, han var fantastisk skidåkare förstås. Och när jag tittade ut på morgon klockan sju första dagen Då stod han och gjorde skidgymnastik utanför fönstret Och avslutade med att slå frivåld mellan stavarna Då tänkte jag, nu har jag kommit fel här Men det var inledningen Sen har jag vistas i fjällen, Björkliden Och Åre och Säder Björkliden har gått som fjällledare i 50 år På fritid och det var ju tack vare det som föreningen semesterns föreningen, som nu finns kvar fortfarande. Det var en jag hade för personal för små vad skulle ha den man denna förening. Det, det var ju så där, där det var att halka och skidor, gå på tur. Vi bodde där från 1950. Ja, jag var där för 47 första gången som gäst uh -huh. Och 47 byggdes första liften där Det är Sveriges tredje lift, tusen meter lång uh -huh. Och det var för äventyr Det kostade 40 öre att åka med den uh -huh. En kilometer uh -huh. Så åkte med man <laughs> upp med den Och så hade man gruppen med sig på en 25 personer Så åkte man till Okta som Sveriges högst belägna 28 meter över havet Och den tar 22 Platser Så, platser, så folk kunde bo där. Och därifrån Är det 9 km Tillbaka till Björkliden Och det var Oväder ibland Och då ville ju alla vara med oss Så att man kanske när man gick Hade man kanske 25 meter i sol Och sen när det var dåligt väder På hemväg Då hade man kanske 30-40 mer med sig och då gällde det att ha en bra skörkarl som höll redan på sistan För man såg inte en 50 meter. Ja det gick bra i alla fall. Jag har aldrig varit ute för